Reče Gospod priču ovu, iziđe sejač, da seje seme svoje, i kad sejaše, jedno pade kraj puta, i pogazi se, i ptice nebeske pozobaše ga, a drugo pade na kamen, i iznikaš i osuši se, jer nemaše vlage, a drugo pade usred trnja, I uzraste trnje i uguši ga, a drugo pade na zemlju dobru i iznikavči donese strostruki plorod. Govoreći ovo povika, ko ima uši da čuje, neka čuje, a učenici njegovi pitahu ga govoreći, šta znači ova priča, a on reče, Vama je dano da znate tajne carstva Božijega, a ostalima biva u pričama, da gledajući ne vide i čujući ne razumeju. A ova priča znači, seme je riječ Božija, a koje je kraj puta, to su oni koji slušaju, ali potom dolazi đavo i uzima riječi srca njihovoga, da ne vjeruju, I da se ne spasu, ako je jedna kameno, to su oni koji kada čuju, sa radošću primaju riječ i ovi korjenja nemaju, te za neko vreme vjeruju, a u vrijeme iskušenja odpadnu. Ako je u pade, to su oni koji čuše i živjeći u brigama, И богатство и сласт има овога живота буду угушене и не донесе у рода ако је на доброј земљи то своним који чувши реч у добром и чистом srcu држе је и ро донесе у трпљењу ово говорећи повика ко има уши да чу да чује нека чује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 Ne bi grijeha imali, a sad izgovora nemaju za svoj grijeh, koji mrzi mene i oca mojega mrzi. Da ne tvorih među njima dijela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su im vidjeli i omrznuli i mene i oca mojega. Ali da se ispuni riječ napisana, U zakonu njegovom omrznuše me ni zašto a kada dođe utiešitelj koga ću vam ja poslati od oca duh istine koji od oca isходи on će svedočiti za mene aj vi ćete svedočiti jeste od početka sa mnom ovo sam vam kazao da se ne sablaznite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 toga duha. Amen. Ove freske po našim hramovima, braće i sestre, one su tu da nam pomognu. Može se i bez njih, ali ne mogu svi. One su tu da pomognu slabima i rasijanima, i neutvrđenima, da pomognu slijepima i bolesnima vidom i sluhom i da ih podsjećaju na onu drugu stvarnost i onu vječnu realnost Carstva Nebeskoga. A oni koji su Duhom Svetim progledali Oni mogu i bez ovih fresaka. Oni mogu i bez svjetlosti sunca. I uopšte bez tvarne svjetlosti. Zato što ona nebeska i besmrtna, nezalazna, zasijala u srcima njihovim. I oni oči najčešće drže zatvoreni i silaze učinu i zaveze u mračne prostore svojih kelija, peštera, da bi mogli da pruže i bace pogled u ono carstvo koje se objavilo i javilo u srcima njihovim. A mi smo ovdje još uvijek na terapijama, slijepci, gluvi i nijeni. I one su nama potrebne. Međutim, naša bolest je preozbiljna i preduboko zahvatila naše biće. Nogi imaju ove freske, ne mogu da pomognu, braće i sestre. Zato ne bi bilo loše, ako priznamo našu bolest i priznamo sebe za slijepce i to teško oslijepljene da ovdje pred nama dok ova liturgija bude trajala imamo jednu neobičnu scenu jer mi smo navikli više da gledamo šta sveštenik vozi kakvo auto i koje kubi kaže nego kako liturgiju služi Mi se više radujemo dobrom automobilu nego svetoj liturgiji. Mi više volimo da smo u udobnom automobilu nego u hramu osveštanom. Mi više volimo opcije koje mašina daje nego one koje crkva nudi. Pošto smo se navikli da gledamo ljude pod automobilima, istina, reko bi čovjek, jaše jahač, konji. Međutim, u duhovnom smislu, konji jašu jahača. I sve one velike i glomazne mašine, braćo i sestre, zapravo su pritisle dušu vozača, na izgled gospodara. I pošto smo mi navikli na te situacije sa željom da i sami tako jašemo, ovdje u crkvi, kad smo se već sabrali čudom Božim, je zaista danas doći u hram, zaista je dijelo Boži. Da Gospod neće, mi bismo se evo ovdje u ovom trenutku svi i to vrlo brzo razišli. Ali ima slava Bogu nešto u nama, što On hvata i evo nas sabira. Ima živote u nama, ali ima i bolesti, i to velike bolesti. I zato je, braći i sestre, važno da danas ovdje, iako već, I ne čitamo, ne razumijemo, da ne govorimo o sveštenom jeziku liturgije, koji ne govorimo i koji ne razumijemo, iako nam se čini da znamo, pa čak oćemo i korekture da pravimo, i lekture jezika liturgijskog, da mijenjamo, dodajemo, dopunjujemo, što je sve samo simptom oboljelosti. Bolje bi bilo da danas ovdje, a jeste ovdje, vidimo jednog jahača, jednog vojvodu, velikog i svetoga cara Konstantina, Artemija slavnog i besmrtnog, kako leži ovdje pred nama, istrzan, išiban, namučen i odran, od strane jednog drugog, ali ne slavnog, nego sravnog cara, poput mnogih koji danas caruju, koji se odrekao od Hrista, koji se odrekao od Svete Trojice i od crkve pravoslavne i postao poznat kao odstupnik, Julijan odstupnik, koji ga je poklopio Jer i Artemije Vojvoda skrenuo pažnju caru, da ne može tako protiv nebeskoga cara i da ne može da muči njegove sveštenike, da on to pravo nema, a ovaj nemogavši da istrpi te smjele i duhom svetim nadahnute i usmjerene riječi, išiba ga, izmuči ga, iskida ga i na kraju pogoži Na jedan kamen, a preko njega još jedan veliki, preteški kamen. Ispljošti ga kao maslinu punu mira sveštenoga i isjedi nesluteći sveto miro i svetoga vojvode. Jednomu je obanja mirotočiva, Svijetva u manastiru Hilandaru, imali smo blagoslovne jednom da je usnama dodirnemo. E on, braće i sestre, danas ovdje leži ispred nas, ne možemo freske da čitamo, ali ajde makar njega ovdje ispred carskih dveri posmatrajmo. Kako kamen nosi na sebi, kako ga kamen sjedi i kako miro ističe iz njega. A zašto? Da bi nam makar ovih sat ili dva u crkvi predstavljali blagoslovenu težinu, a ne ono što nas ubija, što nas umara, što nas putava i unazađuje, nego blagoslovena težina koja cijedi iz naših duša iz naših tijela svešteno miro vjere i trpljenje i nade i ljubavi prema onom radi koga smo preuzeli tu težinu. Evo nema niko na vama nikakve tegove, nikakve džakove, svi ste fino, lagano, odjeveni, ulazimo i izlazimo, evo, mnogi od vas mogu i da sjede, a dok vi sjedite, Artemije pred svima nama nosite težinu koja ga Melje, koja ga cijedi, braće i sestre, jer danas slavimo svetoga velikomučenika, Artemija. I pred njim, a evo ga tu pred nama, ne stoji, ne sjedi, nego kamen veliki na sebi nosi, sa glavom otkinutom, sveštenom glavom. Evo ovdje daje nam mogućnost da i liturgiju drugačije razumijemo i ovo svešteno jevanđelje koje čusimo. Ova priča o Sijaču i Sjemenu je velika priča, velika nauka, velika lekcija. Mi bismo danas samo kratko skrenuli pažnju i sebi i vama na jedan vrlo važan moment u njoj, vrlo važan, presudan da bi i ostatak priče razumjeli. A ona je kao svaka druga evanđelska spasonosna. Spasava ogromnu silu ima. Artemije je plod ove priče. Artemije je plod onog sjemena koje je sijač izašao da sije. Iziđe sijač da sije sjeme. Izađe car da se prošeta, braćo i sestre, u trenerci. A mi ga vidimo i kažemo, enoga car u trenerci. Izađe prešednik u šorcu. I mi kažemo, enoga prešednik u šorcu. Izađe futboler, najbolji, i sjedi na obali, čuti sam je. Nema igrača, nema ni lopća, mi kažemo, eno onaj futboler sjedi, vidio sam ga. Ili bio sam u istom mjestu sa njim, u istoj kući, za istim stolom. Ali on je svo vrijeme za nas, ono po čemu ga mi znamo, po čemu je slavno ime njegovo. Da li u pitanju car, predsednik, futbaler, ili neka druga moćna ličnost, poznata. Ne razdvajamo ga, braći i sestre, od njegovog čina. Ma u čemu on bio. Zar nije tako? Jeste. Iziđe sijač da sije sjeme svoje. Odakve iziđe, pita Sveti Grigorije Palama. I kome dođe? Svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog. Izađe Bog od Boga, braća i sestra. I dođe. Kome dođe? U čemu dođe? Dođe ljudima, dođe čovjeku kao čovjek. Dođe ljudskoj prirodi u ljudskoj prirodi. Dođe Bog među ljude, braći i sestre. Da sije sjeme, a sjeme je riječ njegova. Dakle, riječi koje slušamo u crkvi, riječi svetog evanđelja, jesu sjeme, braći i sestre, sjeme koje ne sjem ja, sjeme koje ne sjem džakom koji je pročitao ovo evanđelje, to je sjeme koje sije Bog, braći i sestre, koji je došao iz vječnosti Došao od Otca ovdje među nas u naše vrijeme, u naše probleme, u naše redove, pred licem naših neprijatelja, demona koji imaju svoja sjemena i oni takođe siju. Satana, po dan i po čitavu noć nešto sije, danas imaju Neumorne radilice, mas medije, koji neprestano siju njegovo sjeme. Gdje god se okreneš, njegovo sjeme. Pogledajte samo koliko tih informacija pada svakodnevno na površinu našeg srca. Šta smo samo čuli u toku jučerašnjega dana? A šta ćemo tek danas čuti? To je sve njegovo sjemen I mnogi su njegovi sijači A on, za razliku od ovog prvog Dolazi iz dubina paklenih I u tom sjemenu, braće i sestre Sadržan je adski plamen Vrlo vješto upakovan Ali adski plamen u njemu I ko to sjeme primi koga to sjeme Oplodi, on će, braćo i sestre, vatru grijeha i strasti da rodi i gore će zajedno sa onim koji ga je oplodio svojim adskim sjemenom. I ljudi danas, čovječanstvo, braćo i sestre, nažalost, uglavnom izbacuje te plodove, najčešće primajući upravo satansko sjeme, satansku nauku, satanska učenja. A onaj koji u crkvi sije, braći i sestre, sjeme života, vječnoga života, jeste Sin Boži, jeste Bog, sami Bog, izađe iz vječnosti Dođe u vrijeme, izađe iz svoje božanske prirode, ali se neodvajajući od nje i postade čovjek, Bogo čovjek. I riječi koje je govori, riječi koje i danas govori, su riječi koje u sebi nose božansku silu, božansko sjeme. Ono što danas čusmo, ono što smo čuli bezbroj puta u našoj svetoj crkvi, sve to, braćo i sestre, Bog sijao, ne kaže crkva uzavud. I da se udostojimo slušanja svetog evanđelja, gospoda Boga molimo. Nije to običan tekst, to što ćemo čuti nije od čovjeka, Ne govori to čovjek, braće i sest, to će Bog govoriti. To je sjeme nebesko, to je čudo Božije. Ljudi slušaju Boga kako govori, kako sije. Ako ne vjerujemo, a na žalost, najčešće ne vjerujemo da jeste tako, onda to sjeme neće naći mjesta u našem srcu. To potvrđuje, brađe i sestre, naš odnos prema svetom evanđelju. To potvrđuje naš odnos prema svetim evanđelistima, sijačima gospodnjim. To potvrđuje naš odnos prema svetim ocima, sijačima gospodnjim. To potvrđuje naš lični odnos prema ličnome Bogu i njegovoj riječi. Najmanje Koga slušamo, braći i sestre? To je upravo on. Najmanje primamo njegovo sjeme i najmanje rađamo te plodove. Najmanje, braći i sestre. Pogledajte samo i uporedite. Kad čujemo neku lošu priču, neku lošu vijest, a koliko mi je loših priča i vijesti slušamo svakodnevno, kako se bukvalno lijepe za nas i kako ih prvo precizno ponavljamo i prenosimo jedni drugima sa nekim ushićenjem, kad čujemo pjesme ovoga svijeta, učenje ovoga svijeta, kako se lako lijepimo za to, kako se lako lijepimo za onog zlog sijača, satanu, kako ga gospodi nazvao, Tumačeći anđelima, otkuda kukolj među pšenicom. A kad treba da čujemo riječ Božju, braću i sestre, nama se vrti u glavi. Mi aktiviramo te stečene grijehom sposobnosti i riječ Božju, kako ona kreće pod nas, mi podižemo razne raketne štitove. Podiže se onaj imunitet, zli imunitet, da slučajno to sjeme ne prodre do uma i da ne pusti svjetlost, pa da vidimo gde se nalazimo i kud smo krenuli. I nažalost, to vrlo uspješno radimo. Evo i mi ovdje danas sabrani možemo da potvrdimo to. Dva evanđelja smo čuli, mi jedva ako bi se sabrali da bismo smo sklepali i pole od ovog prvo. Ja sam nešto čuo, ti ono drugo, pa ćemo nešto da sklepam. Kao da je govorio mutavi, kao da je govorio bolesni, pjani, neozbiljni, nejaki, mrtvi, ne neizdisaju, siromašni ili tuđ našoj prirodi ili neprijateljski nastrojen pa smo ga prosto, eto tek tako i ponešto čuli i razumijeli a ovdje, braći i sestre govori jedini čovekoljubac jedini spasitel najrođeniji i najbližiji našoj prirodi jer on je bliži i meni i vama od najbližijih On je nama bliži, braći i sestre, i od našeg bolesnog uma. Bližati je njegova riječ, bližati je njegova volja, nego sobstvena riječ i sobstveni um. Čovjek sa samim sobom ne može da se poveže. Pogajte i sami koliko se mučimo da postignemo onaj neophodni minimum, da možemo ulicom da hodamo da možemo jedan jedini sad da provedemo, a da je to vrijeđelo života i imena hrišćanskog. A ove riječi koje on izgovara, koje nam nudi, koje sije, on to sije, braćo i sestre, radi nas i radi našeg spasenja. Sije i brani nas od onog zlog sjemena. Jer ako ne primimo njegovu riječu, Mi ćemo primiti sjeme neprijatelja njegovog i neprijatelja našeg. Zato je Bog štit jednog čovjeka, jedne porodice, jednog naroda i uopšte seog ukupnog ljudskog grada upravo Sveto evanđelje. Ti visoki bede mi braćo i sestre, kroz koje demonske strele ne mogu da proletu. Kod drevnih svetih otaca postojao je tako jak pancir kako kaže sveti Jovan Kasijan toliko su bili utvrđeni u riječi Božje da ni jedna pomisao nije mogle da ih probije sve su provjeravali svetim evanđeljem i samo one blagoslovene mogli su da prođu a one lukave, demonske strijeli i pomisli bile su spržene tim vatrenim, svjetlonosnim štitom evanđelskog učenja. Kod svetog Ave Pimene, kod svetog Pahomija Velikog, njegovi učenici su učili sveta ta na izust, na pamet. Mi danas, braćo i sese, ne znamo ni da ih pročitam. Mi se sa evanđelskim tekstovima najmanje srijećemo, najmanje to čitamo. A novine, dnevnu štampu, televizijske programe, to gutamo, braću i sese. E vidite, ova priča govori da će sijač sijati dok vremena bude, ali sjeme te riječi, sjeme riječi Božije, ako ne nađe na zemlju uzorana, pripremljenu, ne za truležna sjemena, I za sijače svijeta neće moći da je primi. On će sijati, on i danas sije, on i jučer je sijao. on će i sutra sijati, on će do kraja vremena sijati. I svo vrijeme zapravo on sije. Srkva neprestano sije, neprestano uči. Čitanje svetog evanđelja po Mateju, čitava budva, braći i sestri, zasijanem nebeskim sjemen. A sjeme pada po plažu, po golim tijelima, po naočarima, po zatvorenim ušima, pada po novim kreacijama frizerki i kozmetičara, pada po novim kreacijama modnih kreatora, pada po novim političkim programima, po novim psihologijama, sociologijama, učenjima, naukama, religijama, vjerama, novim kultovima, seksa, sporta, nasilja, pada po futbolskim terenima, gazi se loptama i nogama brzih, U treniranih igrača i sportista, tenisera Pada po televizijskim ekranima Počima po u kojima se vidi ocijaj onog mraka i paklenog sjaja Po ušima u kojima zvuči bubnji, onaj adski ritam Ne može, braće i sestre, takva zemlja Takvi ljudi, takva srca Takve duše Ne mogu da prime riječ Božju A vi sami vidite Mi smo se tego trgli Ništa teže nego usvojiti evanđelje Evo danas neđelja Neće proći ni 12 sati Mi ćemo potpuno ove tekstove Da zaboravimo potpuno. Kao da Bog nije dogazio Da do nas u podmajine Kao da se nije javljao U budvi i u crnoj gori I ne samo javljao Kaže, vidjeli nekakvu svjetlost iznad podmajina, nešto zablistalo jače od sunca, pa nestalo. Javio se, braće i sestre, i govorio, govorio na našem jeziku, govorio radi nas i radi našega spasenja, on koji iz vječnosti dolazi, ne sa nekakvoga zapada, ne sa nekakvoga istoka, sjevera i juga, Dolazi iz vječnosti, neopterećen vremenom, neopterećen grijehom, smrću, lažiju. Dolazi kao car, breću i sestre, i nudi carstvo, nudi carski zalog, carsko sjeme, da rađaš plodove dostojne carstva nebesko, besmrtne plodove. Ali moraš ga dočekati kao car. Jesmo li se mi danas pripremali, braću i sestre, da se sretnemo sa carom? Nismo. Ja se prvi nisam pripremio kako treba. Vjerujem i većina vas ovdje savrani. Nismo se pripremili. Jesmo se mi pripremali za nešto? U tom pravcu smo krenuli. Liturgije nama je nama još uvijek nejasna. Ali nismo konkretni, braću i sestre, Ne pripremamo se za susret sa ličnim Bogom. Nismo se pripremili da ovo jevanđelje doživimo kao susret sa njim. Nismo svoje srce pripremili da jevanđelje, da riječ jevanđelska uđe u njega. Da ga zakvasi, da ga pripremljena zemlja srca usvoji i da se pokrenu u procesu. Da krene da rađa, da plodove daje. A kako to biva kad se to sjeme primi, potvrđuje nam sveti velikomučenik Artemije. I plod njegove vjere, plod njegovog srca oplođenog riječju Božijom, evo ga, braću i sestri, danas crkva se njime diči. Crkva je danas ukrašena njegovim svetim imenom, naš Hjelanda, njegovom svetom robanjom. I mi ovdje svi prizvani i pozvani da pristupamo crkvi svetoj liturgiji oprezno i svešteno. Uvijek sa vjerom i svješću da se sa živim Bogom srijećemo. I da On izlazi iz vječnosti i dolazi u naše vrijeme. Da On uvijek u crkvi, braće i sestre, nosi sobom Boga jer jeste Bog. I otkriva ga kroz našu prirodu. Otkriva ga kroz čovjeka. Pa ako ima normalnoga čovjeka, on će pristupiti njemu. On će se vezati za njega. Šta mogu drugi da ti ponude? Čime da te obraduju? Sjemen ali ono je truvežno. Ajde, idi, si. Evo ti je poraslo. Sjeme se raspavo i to što je rodilo. I to što si uprao, to što si pojel, i to će da se raspadne zajedno sa tobom. Sve je to trugažno, braćo i sestre, prolazno. Sve ono što nam svijet danas nudi, svi oni sijači sreće, oni prodavci magle, ne mogu da ponude ono što nam crkva pravoslavna nudi. A što mi ne razumijemo, daj Bože da je samo taj problem, da ne uđemo u onu demonsku, bogobornu atmosferu. Zato ne gubimo vrijeme, nego se pripremajmo, braći i svesa. Nema potrebe da mijenjaš adresu, nema potrebe da ideš u Jerusalim svake godine i da čekaš da ti se nešto spektakularno desilo. Jerusalim je dušao ovdje. Onaj koji Jerusalim čini Jerusalimom, koji sveti i grad osvešta svojim riječima, svojim prisustvom. I ovaj tvoj grad, slijepi i gluvi i glupi, brate, učini sveti. Kao što i svetu goru, sve što, svetu Rusiju, svetu Srbiju, svetu Crnu goru i sve zemlje i sve gradove gdje se njegov glas danas čuje, a čuje se u mnogim gradovima, to ti je sveti grad, jer sveti car govori u njemu i sije sjemno. Ne želi da ono ostane u njemu, njegov glas i njemu da se vrati, nego riječi kao sjeme, pa u tvoje srce, pa on u tvojom srcu, pa rađaš njegovom blagodaću, pa postaneš njegov svetitelj, Artemije, Marko, Marija, Marina, Jovan, Luka, Đorđe, Vasilije, Petar, Nikolaj, Justin, Dimitrije, Dušan, Jovan. Sve može sveto da bude, braći i sestre. Ali pripremimo se. Zategnimo kravate, braći i sestre. Dotjerajmo se. Ne da nas ljudi gledaju i uče, nego da nas se lijepo lice, najljepšeg među sinovima ljudskim vidi. Najmoćnije i najdublje oči pogledaju I najsvetija riječ očeva, oprodi blagodaću Duha Svetoga. Pa će onda ove naše pustinje, ove naše zapuštene njive, zapuštene njive, braći i sveti, uvaćene kukoljom, opet da prokrijaju, kao što su nekad za vrijeme Svetoga Savea, Klijele. Može i danas tako da bude, jer Bog Svetoga Save nije nas napustio, sa nama u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj. U njoj, breću i sestre, otvarajmo svoja podvigom, poslušanjem, evanđelskim podvigom, evanđelskim trpljenjem uzorana srca, ovdje ih otvorimo I riječ Božja sjeme, Božja će pasti na tu pripremljenu zemlju. I sigurno, pazite, kao što limun mora limun da rodi, kao što loza mora grozda da, zavud bananu očekuješ, zavud neko drugo voće, to je u prirodi, to je u sjemenu, tako, tako i riječ Božja, ukoliko je primimo, Boga će da rodi, braći i sestre. Rodiće novog čovjeka, oboženog čovjeka, to jest Boga po blagodati. Jedan od bogova, duhom svetim usinovljenih sinova Oca Nebeskog, jeste i naš Artemije i naš Gerasim kefalonijski, koga također danas slavimo. I bezbrojni drugi svetitelji. Otvorimo srca da bismo i mi bili sa njima u zajednici svetih, ovdje kroz crkvu u vremenu, a tamo u Carstvu Nebeskom, u beskrajnoj i presvijetloj vječnosti. Amin Bože, daj. Amin.